Bueno, e, ba, gu hori zerrakoa gara, eh ba gara joki nikeretaganitz. Eta bueno, pues, e, bertso batzuk e, abestuko ditugu. hori e, gure herrian gertatuen gertakizun bati buruz eta hau aukeratu e, bueno, gure Gazte Asamblea buruz hitz egitea eta gure Gaztetxe proiektuarekin izan genituen arazoak. Asike, bueno, ez que dizuen gehiago kontatuko, e, si no lo destripo todo. Asike, eh. Lehin bale bukato eta... <risa> Hasiko gara dudan. <risa> bueno... Eh. Ant... Ant... Ostiaz. Ah, bale, bale. Anpoteatzen gendela, antxe ikusi genuen, hainutziita bakarriketaerabia ez zuen, Taerbilea ez zuen, hainutziita bakarrik, bakarrik potatzen gen dela ikusi genuen. Arratsalde on gazteak, zareten nire onura, zuek naizatekotan, ni naiz bazuen ardura, Ni naizba zuen ardura, <coughs> Zuek naizateko tan Arratxalde ongasteok Zarete nire onura Horira oh. <risa> nire jabetza Ez duzu ekonponduko Ezin zarete hor sartu ta Ez duzuen Ta ez duzuen Ezin zarete hor sartu hori nire jabetza ez duzuekon <risa> <risa> A gure herrian dago, ta ez animaliak, gu gazte jatorrak gara, ta ez gara bazatiak. Ta ez gara bazatiak, gu gazte jatorrak gara, a gure herrian dago, ta ez gara animaliak. Hemen hilda nengoela, zuek agertu zineten, lori po, lore polit baten modun, azita ez naizeteten. Azita ez naizeteten, lore polit baten modun, hemen hilda nengoela, zuek agertu zineten gaizki portatu sarete eta behar dut botatzea, Jesu Kristoren Hala. antzera sartuko dut nik iltzea. Sartuko dut nik iltzea, Jesu Kristoren antzera, gaizki bortatu sarete eta behar dut botatzea. Asi da orduan borroka, ezin da modu honean, gurekin dago, eta ez parean, eta ez zuen parean, herria gurekin dago, azida huruan borroka, ezin da modu guonean. Gu oso gara, maite ditugu gazteak, negoziatu dezakegu diru dizute umeak, diru dizute umeak, nahi goziatu dezakegu gu oso legala gara maite ditugu gazteak Ez diguzuek enduko ta ez gara batera jarraituz gero ez gaituzte garaituko ez gaituzte garaituko batera jarraituz gero ez diguzuek enduko cato para bana